Elektrizitate gehiagikariekin asaldatuta, gutxi batzuen onurarako, makro azpiegiturekin naskatuta kalera aterako dira, eskubide sozialen karta eta parlamentu soziala. Argi dugu izeneko manifestazioa eginen dute, eta Goiener operatibako kide eta parlamentu sozialeko kide, Xabi Lozano dugu gurekin, gaixo egunon. Egunon. Diozue, Xabi, burbulak estanda eginduela, horregatik protesta, gaur. Hori da pixka gurea biapuntua, egin. Eh? E Eta berez, bueno, azkeneko azteila betetan bereziki modu adierazgarrian ikusten ari garen zerbait da, ez? Eta, eta, eta atzean dagoenagur ikuspegitik da e, baitare bazken finean kapitala eta eta bizitzaren arteko talka, talka bat ez? Eta talka horrek ba joko zela edo edo aspektu dezgerdinetan orain e, azalera ateratzen ari, ari zaigu. Eh? Alde batetit dago eh guk ikusten dugu medean gura ere du ekonomikoak, ez? eta eta klima eta planeta berarekin daukan eh talka. mendik aste batzuetara glasgoen milituko dira nazio batuen erakundeko ordezkariak, aurre horregiteko neurriak e, berraztertzeko, eta, eta guk testo inguru horretan urartu ezak egu gudantzear e, IPCC-ek e, handik ez duzitzaigun e, filtrazia. Ez ipcc da klimaldaketaren panel intergumentala eta mundu mailako milaka ditu biltzen dituena. Bada hauek, e, haien azkeneko txostenean e, zera, zera esatera etortzen dira klimalari aldia eta eh gelditzeko dauden ezenaario posible guztietan e, barne produktu gorrinaren eh murrizketa datorrela, eh beste batera esanda ekonomikoetengabean gabean materialen eta energiaren kontsumoan e, gora egiten segizuz gero, ezinezkoa dela klima aldaketaren aurkako borrokan e, ateratzea, eh bestetik talka inolabeteren azarrora ekarri ba ikusten ari gara, ez? Nola kapitala honek eta eta zenbait e, multinazionalek ba hainbat baiara eta eta lurrere mu industrializatzeko plana duten eta plan hori ba marketing berdea baliatuz eta eta gainean apargo goñoaren baimenarekin, ez? ekartzen e, dute da e, ba, bakarrik aurten 72 proiektu desberdin aurkeztu dira, eh, oliko eta fotovoltaikoa geienak Nafarroko geografia osoantzeaz. Eta bueno, hau da kapitalismo berdea deitzen naguna orain, eh? E, Oraingoan berdez dantita datu zelako eta energia garbia, energia eh jasangarria, lelo lelo oiekin, baina oinarrian eta atzean dagoena betiko e, eredua besterik ez. Ez dela, eh? Makroproiektuak eta espekulazio eh hutsa eta eta gutxi batzuen eh onura ekonomikoa. Eta hori guztia gutxi horrit ba ba ez aski e, ari balimagaraz bat piriletikona historian aurrekaririk ez duen presioen gorakada, ez? Jasotzen, jasatenari gara e, guziak, hau, e, bueno, e, barbari dadeba da, eh? Otsailean, hogeita marra eurotik berakoa zen e, merkatu majoriztan megabatiko batengatik gatiko genuen presioa, eta ireljal, egon da berrogeita marretik gora. E, itxi, itxi dugu, egun hauetako edo zinetan, ere, ohikoa da, berreun, berron da iruro behi, eh e, e, ikustea eta bueno e, ikustek ere ez baina gobernuak e, ezarritako neurriek zenbateko eragina izan duten e, faktoretan baina edozein moduz e, atzean dagoen arazoa eta konpondu eta eta horrekoen berdina da e, konpontzetik urron dago e, batzuk merkatuak kopatzen duten e, horiek oligopolioak ba situazioa liketa eta gehien ez duten e, ari duela eta bere bere bere, bere mozkinen stan. Ez Eta bitartean horren bitartean azarroan baimezorzi mila etxe baina ho gehiago pobrezia energetiko situazioan daude eta neguko hotzak oraindik ez zaizki gudu, beraz eh, aterakonduan, honekin muziarekin <susurra> des desente ezernegaude. De Argi dugu zuen onoureako gure juuntasuna lelopean eginen duzuek gaur protesta aipatu dituzun horiek guztiak salatzeko eta iguzu, ze ordutan da hitz ba gelditua gara Arratsaldeko 6 zarazete e, pasealekuan eta bueno horren ondotik ere ez urte baina gaiarekin ere datorrena e, alderriskuren iste kamarretan etan deitua dute hitzaldia e, eta eta zenbait herri auzotan e, kaserola da kere bai Beraz, bi itzordu ditugu, batetik manifestazioa Sarasate pasealekutik eta gero amarretan hitzaldia. Gure argindarra hitzaltzea alegia aipatu dituzun horien aurka. Bada, Xabi Lozano eskerrik asko guriendiari erantzuteagatik. Mil esker, soy etamiliği.